Hej och välkomna till veckan med Petri Krim. Idag kommer vår nyhetsuppdatering att till största delen handla om mordet under Almedalsveckan i somras. Där väcktes åtal i tisdags mot Theodor Engström för bland annat terroristbrott och förberedelse till terroristbrott. Men först till ett annat fall som har dominerat nyhetsflödet de senaste veckorna. Idag har polisen i en riktad sökinsats anträffat en död kropp. Och vi kan bekräfta att det är den försvunna kvinnan som anträffats och de anhöriga är underrättade. Ja, det här var Jonas Lindell som är lokalpolisområdeschef på Höglandet. Som på en pressträff i onsdags kväll berättade att den 21-åriga kvinnan från Vetlanda som varit försvunnen efter en utekväll hittats död efter två och en halv vecka. Kvinnan var ute på krogen med sina vänner i mitten av oktober men kom alltså inte hem. Och sen dess har stora sökinsatser genomförts i och utanför Vetlanda. Dagen efter krogbesöket greps två unga kvinnor som var ute med 21-åringen samma kväll som hon försvann. I olika medier har det rapporterats om att de ska ha gått hem till en av de nu häktade kvinnorna och grannar ska ha hört dunsar från lägenheten. De två unga kvinnorna häktades på sannolika skäl misstänkta för människorov klockan halv tre på natten den 16 oktober. Och sen dess har över 2000 frivilliga personer deltagit i sökinsatser de senaste två veckorna och engagemanget har varit stort på sociala medier. Och efter att det varit tyst om utredningen några dagar så hände en hel del i onsdags. Först omhäktades de unga kvinnorna. Misstanken om människorov kvarstår där. Och senare på eftermiddagen gick polisen ut med att de hittat en kropp i ett skogsområde utanför Vetlanda. Och på kvällen hölls den här pressträffen som vi hörde lite av tidigare. Rickard Findal, han är gruppchef på Grova Brott i Jönköping. Kvinnan är anträffad av polispersonal. I ett skogsområde öster om Vetsanda som framträtt som intressant i förundersökningen efter ett noggrant och systematiskt polisarbete bestående bland annat av kartläggning av de misstänktas förehavanden och rörelser. Ja, och mer än så sa inte poliserna i onsdags om vad som lett dem fram till den här platsen. Jag har pratat med en av ägarna till marken där kroppen hittades. och Markägaren fick ett sms från en anhörig i onsdags om att en kropp hittats och gick då in på olika nyhetssajter. Och ägaren såg då bilder från avspärringarna och insåg att det här var ju på deras mark. Åker då hem och försöker få mer information från polisen. Och När det sen kom fram att det var 21-åringen som hittats i det här skogsområdet så blev ägaren chockad, frustrerad och ledsen. Kroppen hittades vid en privat bilväg så ägaren säger också att man känner sig lite kränkt och undrar varför den låg just där på deras mark. Både polisen och Missing People har sökt i det här området tidigare men inte just på den här platsen. I ett pressmeddelande säger åklagaren Adam Rullman att misstanken om människorov mot kvinnorna kvarstår men att de troligen kommer att delas nya brottsmisstankar när de hörs på nytt. Rulman säger också att han i god tid innan nästa omhäktningsförhandling kommer att ta ställning till om kvinnorna ska begäras häktade för ytterligare brott. Den rättsmedicinska obduktionen förväntas ske under nästa vecka. Och i vårt ordinarie Peter Krim som kommer på onsdag så tittar vi närmare på det här fallet. Missa inte det. Idag åtalades Theodor Engström för terroristbrott efter mordet på SKRs psykiatrisamordnare Ingmar Wieselgren i Visby under Almedalsveckan i somras. Ja, I veckan åtalades 33-årige Theodor Engström för terroristbrott och förberedelse till terroristbrott under Almedalsveckan i somras. Och Själva terrorbrottet består i mordet på Sveriges kommuner och regioners psykiatrisamordnare Ingmarie Wieselgren som hade en bakgrund som psykiater och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon var specialiserad på psykoser och schizofreni och hon har synts mycket i media de senaste åren. Anledningen till att mordet ses som ett terroristbrott motiverar åklagaren Henrik Olin med att, citat, gärningen har allvarligt kunnat skada Sverige och har begått sig avsikt att injaga allvarlig fruktan hos befolkningen eller del av befolkningen i Sverige. Slutcitat. Här utvecklar han det resonemanget. Nu finns det ju väldigt få åtalade terroristbrott i Sverige att luta sig tillbaka på, men jämför man till exempel med Drottninggatan så fanns det ju där en mer direkt skada på kommunikationer och sjukvård och liknande. Eh, här handlar det om en skada på det öppna och demokratiska samhället eller en risk för skada, för det är det som lagstiftningen kräver. Eh, så det, det är den... Det är de omständigheterna som gör betydelse för bedömningen i det här fallet. Och Theodor Engström åtalas också för förberedelse till terroristbrott och det handlar då om mordplanerna på centerledaren Annie Löv. Han åtalas också för narkotikabrott och ringa narkotikabrott. Och vad var då som händer den här dagen i somras? Enligt förundersökningen så tar Theodor Engström färjan från Oskarsham till Visby en vecka innan attacken. Han står upp ett svart tält i ett skogsparti utanför stan där han bor under veckan. Han sparar också ner scheman över föreläsningar och samtal där SKRs psykiatrisamordnare Ingmarie Wieselgren och Annie Löv kommer att medverka. Onsdagen den 6 juli är det Sverigedemokraternas dag på förmiddagen och Centerpartiet tar över på eftermiddagen. Klockan närmar sig två och det är mycket folk på Donners plats i centrala Visby och en av dem är Ingmarie Wieselgren. Hon står utanför ett hotell när Theodor Engström närmar sig henne och hugger henne med kniv flera gånger. Ingmarie Wieselgren får hjälp, ambulans kommer till platsen och kör henne till sjukhus och hon är svårt skadad. Efter knivattacken springer Theodor Engström bort från torget- men cirka 50 meter upp på Volters gränd tacklas han om kull och grips av polis. I en ryggsäck som han har på sig hittar polisen också flera knivar. Och i ett PM från gripandet skriver en av poliserna- att Theodor Engström mest pratar engelska när han grips. Det är mycket svammel men tydligt är att han flera gånger säger- I hate the Swedish people. När han delges misstanken om mord erkänner han direkt- och en timme efter attacken dör Ingmarie Viselgren av sina skador. Och senare får Annie Lööf veta att gärningsmannen också haft långt gångna planer på att mörda henne. klagaren Henrik Olin. Förutom att han under lång tid har intresserat sig för henne- och det kan vi se av anteckningsböcker och, och datorer och telefoner och så som vi har gått igenom i utredningen. Så har han också under själva politikerveckan eh, inhämtat information om hennes program. Han har uppsökt platser där hon skulle vara eh, och rekognoserat på de platserna. Så där har han så att säga, vidtagit konkreta gärningar och handlingar för att påbörja resan från tanke till handling. När polisen gått igenom Theodor Engströms anteckningsböcker och digitala spår så har man hittat mappar och dokument där flera kända personer förekommer under olika kategorier som citat, landsförrädare, måltavlor, profil och most wanted, citat. Framförallt är det politiker och journalister som Theodor Engström samlat information om i de här olika mapparna. Det finns ju ett stort antal personer han har intresserat sig för. Den minsta gemensamma nämnaren är att de alla på något sätt är företrädare för i vid mening något slags, slags offentligt Sverige- det är inte privatpersoner som man har haft aversion mot utan det är deras funktion. Och det handlar. De största grupperna handlar om politiker och journalister. Men, men det är inte den grad av konkrektion i den brottsliga gärningen att jag har sett att det här har kunnat nå fram till en straffbar gärningen enligt brottsbalken. Utan det brottet är endast beträffande en målsägande partiledaren. I förhör berättar Theodor Engström att hans mål var att mörda Ingmarie Wieselgren eftersom han ansåg sig sviken av psykiatrivården. Han ser sig själv mer som ett barn än vuxen och beskriver sig själv som ett spökbarn. Theodor Engströms advokat Staffan Fredriksson berättar mer om motivet. Hans syfte var att manifestera sitt missnöje med psykiatrivården på det här viset. Och då inte bara för egen skull utan han pratar ju också om sina man säger Olixbröder, liksom han pratade, kallar ju sig själv för pojke, spökpojke och han har ju sagt pojke som har begått ett hjältemod. Han har gjort det i alla spökpojkars namn så att säga för alla som sitter ensamstående psykiskt sjuka på något sätt. så att Det är ju fruktansvärt tra tragiskt. Det som blir väldigt tydligt när man läser förhören är att Theodor Engström inte mått bra psykiskt under en längre tid och att han känt sig övergiven av samhället. Men att det skulle röra sig om en attack mot det svenska samhället i stort det håller inte hans advokat Staffan Fredriksson med om. Jag kan inte dra den slutsatsen att han skulle ha något allmänt ag mot Sverige som sådant eller att han skulle hysa ag mot det svenska samhället. Men det är klart att jag menar, psykiatrivården är ju en del av det svenska samhället. Theodor Engström har under utredningens gång genomgått en stor psykiatrisk undersökning. Och där kom man fram till att han lider av en allvarlig psykisk störning och också gjorde det under attacken. Det som kommer bli intressant att se framöver är om han kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård eller om han trots Rättsmedicinalverkets bedömning kan dömas till fängelse. Åklagaren Henrik Olin sa själv under pressträffen att det är en intressant fråga men att han inte vill gå in på än vad han kommer att yrka på för straff. Theodor Engströms advokat Staffan Fredriksson igen min klient så handlar det inte sådär väldigt mycket om vad det slutligen blir för brottsrubricering utan det handlar om om man ska ha fängelse eller om man ska sluta en rättspsykiatrisk vård. Och där lutar det ju naturligtvis åt tycker jag då som försvarare att han ska ha eh, sluta en rättspsykiatrisk vård eftersom jag anser inte att man, eller det är ju fängelseförbud egentligen för, för personer som är allvarligt psykiskt rörda. så att en, en sån person ska man inte sätta i fängelse. På tisdag inleds rättegången i Gotlands tingsrätt och totalt är det fem förhandlingsdagar inplanerade. Och vi kommer fortsätta att hålla er uppdaterade om det här. Och det var allt för Peter Krim den här veckan. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Fanny Hedemå.